أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقو الى ما کنتم دا دیزن اللہ, جل اللہ جلال ہو دا مکذبین سراج کم دا اللہ دا نعمتنا نمنی دا اللہ زاد نمنی دا اللہ دی نمنی دا منکرین تا چه اخیرت جلال ہو فکم حکم کی دا ز ابن الله پاکیزه دنیا کی یری دا اخرت راتلو مخ کے مخ کی الله جل جلال ہو باغی بنده یره ور کوي چې د خپل تکذیب پردي او د الله دینومنې نو دا حکم د اهانت او د توویخ ده نیرولو دې ان تلیکو لال شه اے مکذبینو ایلا ما اعذاب تا کنتم چویتاسو بیهی اغیل را تکذیبونا درغ جنم گنا درغ و نسبتیم کو ورشه دا عذابونو تا ندا آم حکم ده عذابونو تا ورشه صفت مفت ذکر نشه صورت ذکر نشه لعل باللوی چ ورزه عذاب تا چ کم عذاب تا سونه و غور پسند عذاب شکرل او صورتو ن ذکر کوي پاغي باندې مللا يره ور کوي چې اذهبو لالشه انت لکو لالشه اي مكذبینو ال غلن داسی لوگو دا سې لغو د نظره خسوري ته وې خدل تمران د سور نه د لغو اغه سوري لغې چې په بار ازي ته زبکتلی نو غم سورې اون د جوړ کی خاص سورې پیدا من نه ها بیکار سورې ن انت لکو لاش الى ظل د سوري ته یې نه سوري د لغې ته د سالانې شوهاب چې هغه د دری سانګو والله دریو ټکړ والله لګ که تازو اسمان سمان کې نوڅ په یو باندې روان په بلبانندې او دا د ډیروالی اامدم دی چې یو لګې نو نې تاار چې وکړي چې د او چې زیاتي نوڅ په یځ او څ په برباننددي او بل د لوگی داسې سوری نه چه لانده بسوری بس لوگی با ده خبری تکلیف بنی نه دا بسی یو سیٹتی یو سبا بل سیٹتی یو سبا ددین تاوی لکه ده کچن یاد بٹی ورچی بندیو بکی لوگی لکه بل ده رازی لهم من فوقهم غلل من اننا ومن تحتهم غلل لن دبان دي ازوري بيد اور د لغوغه نلن دبان او بل زرازي او ميغه شاه وملعذاب من فوقهم دب فاس و من تحت ارجلهم نلن دي د خود ترپ نه د بر ترپ نه او غير چا بير آدم ممکنه اړه بازو مفسرین لکلي چې احتمال دم کې دي چې دا درې واړه قسمه د منافقانو د کافرانو د پاره پاتیشو مومنان بم جهنم کې هودو مومنانو جرم د غیب په نسبت کمزور دي نو مومنان بمې خو هغه بس ټایم لګټېم اپوري چې بس حساب کتاب و شي مؤمنان بلال شی جنت عذاب مزاب فلوس عقیدہ چکم گنہگاران دین ولال بش جنت گنہگار مؤمنان اسات مؤمنان ایبی می ول خپل جرم مناسب او لگوخ سزا او سگی جنت ته بلال شی او چکم کامل مؤمنان دی خوب دا الله درش بصوری کی ډیر قلق کوم انسان جوانی هغه عبادت ادت کې جوان کې ادت کړي دی به هم دله د پهوری کېي خبر د اناندله جوان کې را شوی وړو کوی نه ادت کوي ختی سپین شي دا سپین خت به د دمه خبانې نور وي نور خبر داندله نور یو ملقیام او بعض او روایاتو کې راضی چې جوانی بیبادت که جوانای که بوداشی نو اللہ جل جلال ہو دک که شیبا منشا بشیبتن فیل اسلام نو ده ده پر الله نور پیدا کی دزمک یو دا اسمان مسکتر کیا مد داغ نور د وجینا ده دبیا گنا گنا خکاری نیکی نیکی خکاری اللہ دکی پسیرت او پیدا کی نو دا د کا فرانو لپاره ان تلکو لالشه اے مکذبینو الضلل لذلجوده ذی ثلاث شعب چی دی درو ټکلو والا لا غلیل النسور ورکوونکې دی ګرمي د پکونکې نه دی ځکه التحبن ورنزدی دی یو میل پاسه لوانې خبر ده انتل د مېل بارګم د آیات ذاته مېل سلاي ولا مېل باز دا خبره کمزور مېل له مراد مېل فاصله والا. زه ک انور خپل فاصله لا تجربه دا دا چې زنان که دا تم راځې ترای شي نور شي به وېل شي لې یو مېل کې دا خبره ده چې کله قیامت راشي نو دا به مطلب را ګول کړی شي رڼا به کم شي نو دوم راوی چې انسان ته به عذاب ورکی خولي به دیږي خولو کې به ډوبې خو بالکل جیوی دي کې او ختمي کې نو دا کې به یت بده پاتې نشي ایز شمس کو وریت راغول کړی شي رڼا ای د قیامت علامات سره کمشینو بیا به یومیل پاسه نو د عذابی شکل به خبره ترال خدما سوری لا غلیل دا بیخ نیچ گرمی د بگیده انسان وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبُ آدابا ندبا کئی مِنَ اللَّهَبِ نو دیو با جهنم کی التسور پایده دی جنور کی اور ده لمبی دی کنور نیشتا خوالتا اور ده اور وَلَا يُغْنِي او نبا نب دبا من دینا هغه شغلو د دا اور لرا لمبو ذ اور لرا لمبو تویلکی گله نو لمبو ذ اور هغه به نن د پکې چې داغي ګرمیت نه د پکې او داغيغه تیزوالته د پکې نو دا به موږ کې دا سورې انها یقینا دا اور چې ترمی دی ولی بشره ریند سسر وډ کې کلکسر چې پشان د مانو د بلډینګونه الله دې مونږ ته بچاو راکې دا سه یو یو سروټ کې لکه دا جمعه د پازد بچته نور جوړ کې د لېجته بلډینګ کې د دومره په یو سروټ کې او دا لگا یوې مانه او د الیشان بلډینګ په شان دا یو یو سروټ کې الله پرمای ک انه جماله سفر ک سفر جمل جمل اوخ جمادو گوئی که دا اغزیل او خان دی. او بازی مانای تور کړی دا و دا سروڈ که چی کتاز و اوخم چی تازو خیال کدی زیلی نو دا پشم منتکی تور والی تا نو و بازی دیواجی تور مانا کدی. سو پر زیل تاوی. نو دا زیل او خان و پشان دی. تازه سروڈ که بای. نو دا دو مثالون الله ورکلو. نو دا یوی ورک پا رنگ که خبر زیاد دا داله رنگ که مور که جسامت که مور که هاو دا یه بی غٹوالی که مور که نو دام که ده دا شی بازه سروٹ که ده غٹو غٹو بلڈنگانو پشانتی او بازه د اوخانو پشانتی او بازه دا لی کلی چې ابتدا کې اولی په برا دا جهانم دا سروٹ که او دا با غٹی خوچه بیاد ٹکڑی کې کنو هغه با دا سوم رکنگی بیاب هم د اوخانو اوخانو امرغتی. نو او دام ممکنه ده چی دا یو تشبیح او مثال په غطوالی کې د دو دویم پا رنگ کی. نو سروت کې خوب غط غط مانو پشانتی. خورنگ بیبل کل تازه یه سروت کچه ملشی نو اغطوره شی. نو ظاہر داده چی پشاند دو زیلو اوخانو یعنی <Sanye>, یو خدا دې چې د وقان یو بل پسې کتارې نو دا به داسې نه چې یو ضرورت کوي په جهنم کې څنګه چې کتار را روان یو دا زکتارو نو ضرورت کې بولي بسري بولي اورنګ به مې داسې زیړل لکه تازه سروټ کې چی را شوي نې والله عالم ډیروالي تم اشاره شو رانګ تم اشاره شو د جهنم د سروټ کو غټوالي تم څه نغاتبم یو ډیر بسری وبمولی او تازه تازه به الله دی منګو وس ویلن هلاکت یوم ایذن په دغه ورځ باندې للمکذبین د فراد انکار کوونکو د فراد د نسبت د دروغو د نسبت کوونکو چې دا الله اعظم ته د دروغو نسبت کوي نه هذا يوم الله فرمایدی مجرمانو ته خبر به تو ورگی هذا يومن دا دا زو روز دا لا ينتقون چې په دې کې سو خبر نشي کول نو خبرې خو به کای بزې راځي خدا بازي مقامات دې بازي مقامات کې به انسان دا سه هیبت اغزدي چی خبر بديني شي کې دي لکه څه ټيم کې چې مثلا جهنم ته دا داخلي نو دا ټيم کې دیو دمرد ده شت او يرغست یا د الله مخه ته اوريږي نو بازي مواقف وبخبريني شي کولی. او یا د نو تک نو مراد دا چې کلام د حجت چا پایده وته ورکی خبره خو به کولې شي خو دا سي خبر يو کې چې ځان په کې او ځان کلاس کې لکه څنګه چې دنیا کې بعضې انسان خبرو کې کل نوزانان بچ کې الان کې پړیګونه او جرم د غوی خو دداخللی د وجه نزان س کې بچ کې اللله و داسې خبرې کوله کو چېخوا د خواو کې ځان بچ کې خبرې وکي نو یا دا مطلب شو یا دغه مطلبشه بعضې موقعبو کې بنیشي کولی او بعضو کې به کوي وکې ف هم انهم نه هم اصولون بعضهم على بعض يتساءلون يوب لن بتپوسنه کی عذرنا والله ربنا ما كنا مشركین الا مشركنا قبر زاندر ولا یذن لهم نبدی د اجازت پر کولی شی د عذر کولو شراب تعذر کی دخل کو کر اور د او د گناونو ولا یذن لهم نبدی د اجازت پر کولی شی د عذر کولو پیا خپل عذر الله تعالی ته پېښ کزې عذر بچاسرینه یو ما نه دې م پسیرینو داغست چې او اجازه بزور و کوي ځکه چا سره به عوزر و انسان د دی در وغوي دی چې ګیر شيکتتللی کړی ما نه دی کړی غلیی کړی و ما نه دی کړی دا کوې کړی ووی ما نه دی دا خو انسان مزاج دی چې د تخخ خښ خبره چې دا کار مع کړی دی او بیا ووی ماسه دی نه دی کړی. الله يعذر بين عذرا لا ختم كړي دي انبيای را لېګل دي پیغمبرانو را لېګل دي الله چاته ترغه عذاب نو ورکه چې ترسو باغه باندې حجت او دلیل دنیا کې قائم کړني و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله مونږ عذاب نور ورکو ترسو چې مونږ استاد نه کړې پیغمبر دې یا د پیغمبر وارث دې يا بل دین والا انسان دې ويل على كت يوم اذا قد غرز باندي د قیامت باندي لمکذبین د پار د درو غنون کو دا عذاب له د قیامت دره دا يوم الفصل اللهم پر ميدار است د دا ها دا د دا قیامت يوم الفصل د راز د جداي جدا د په ما بين د مخلوقات کې مجرم بسټ کېږي نیک بسټ حق او د باطل مس با فصل او په سل باطل با الله له باطل با الله جهنم ته او اهل حق او حق فارس با الله جنته بوسي هاذا يوم الفصل رازنه فیصله د ظالم او مظلوم به جداګي ظالم به خپل ظلم سزا کوي مظلوم نه به الله تعالی نه ظالم نه بلاخ جمعناكم والاولين الله يما جمع کړی دي تاسو لرئ امه محمديه صلوات الله و سلامه عليه جمعناكم را ماجم اکڑی دی تازو لر اول اولین اولو منی امتو نجی کم تیر شوی همین مراجم اکڑی دی نفعن کان لکم کیدن کچریویس تازو دپارا سبانا سهلا سمکر ستدبیر لزان بچکولو زان بچکولش نفعن شه لکم کیدن اوکه اغا تدبیر ها تدبیر ما سر اوکه زمان زان بچکه ننه بشي بچوله يا ماشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فنفضو لا تنفذون الا بسلطان تاکه تموزه انساناليه او جنات داسمانو دزمکه د کنارو نووزه نشوته پتا کثر الا بسلطان وان لكم السلطان وزه پتا کثر او تاسو سره دومره طاقت چته ده چه دا اللہ جلال جلال خو نزان بچ که و دا اسمان و دزمک و دا کنارو نزان و او باسه ندا سید نشی که دا جماع ناکم ولو ولین فاین کان لکم که دن کویس مکر و حیله و بانه دا بچه و بکی دونی نفسو که زماسه زان بچ که ویلون حلاکت دی یوم ایدن پا دا غورز باندی لین مکذبین دا پار دا دروغ گنون ح کې راځ نهویل اسلام پر مع با نه کومن تبللو نفرې په تنون تاز ما ته نه په هم نهشي را کولی دما بند یرګ داسې نه چې کولی ته ور نه شته تاسو کوله نهشه و تلو اوضوروي په تور او ما ته ضرررم نه کول ستاسو دا پووت نهشته چې ما دته کل تاسو نه کو تاسو غیر دا ټول تخات ارىوي دي. الله جل جلال ہو دو آخرت په حالات و باندی دیکی یہ روار کی چھے انسانو یہ ریگی ہو تیاری ہو کی انسان غاقل ہے فجاو دو جس پیل ہے لیوانے سپیل ہے با دی کسا کی راکت شناری ہو با دا ایک پورن روزی تمرا یہ دنیا په بابت کی حسو اعلانو کا ایس پیل آگل ہے دین محل لگی ترسار سوکن روزار کور به بموزو کی او دارا چې غٹه غٹه سر اوٹ کری ده بلنگان او برا لچه از لکی یہ را رازی ده پیوان ده اللہ حکم اختیاري پور تزیخ پل خضا بچی ہوئی رئی ده اللہ نا تا غنیش دوست خبری وید اللہ دیمونگتا اصفر دا خیرتی را ان ل کولا شله معذاته کو توبي چې و تاز مو سرلاغلا تو کبونه د روغم کارړانبد د درم کاو ان ل کولا شمو کذنو ل داې سوورې د لکته د سرلاې شو چې د ترټکلوله لالییل نه د یا خصه کې ګبي د په کوون کې نه دې ورکم چې ګبي د وال ینیو نه د پک من الل ہ ب د لاب دورورنا ش لمب دورور تم سر وچیا کا دبگی ان نه ک نو دا اوور چې د تر می د اوی پباربان د تر می د ی بشار لا سرورټ کےکان ک سرے پهشان د بلی کې ت کل تک ت بري پغٹ والی که او پڑیر والی کې او پرانکه جمالات جمالتن سپرون او خان زیر دی ویلون حلاکتتی او نایدن پدارو اسکه لیل مقدی بینا دپارد درو گنکو یا جمالتن سپرون او خان مائل دی تور والی په زیر مائل دی تور والی دا داغی پشانسر ووٹ کی دید وایون حالاقت دی یاو معین په دا اوسبانندېیل مکنی بینله د پاه د دررو برونکواللهو پر معده چې ده یو منداسې ور دا لاینې کوله چې خبرې بنی چې کولی پوی با خبرو د دلیل سره او د حوج سره چې پای دېتهور کې والله یوځله اومدي طببع اجازت نه شي کولی فته دیروونه چېدي خپلو عضر اوک الله تعالته لو محلااقتې یو معدن په دا اوور باندې لمکنې بینه د پاه ته در روګونکو دا ده اوور چې دا یو مل فصل د جودا ده ررض د فصللی دهجمعه او کومله ماجبکړې تاسو اومدې محمد صلوات الله وسلامال. جمانا کم جمکرید تاسو لرا، والاوولین او اولنو امتنو لرا، فا امکان لکم کچریویس تاسو دپارا، کئی دنس تدبیر او حیل دسان بچکولو، نوفکی دونی تاسو که ماسرا تدبیر، ویلون حلاکت تیو میزن پداوراس بانده، لیل مکتلی بینا دپاراد دروگرن کو، الحمد للعرب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعاله وصحبه فاجمع بك اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سبباً لمنهدنا اللهم زينا بزينات الإيمان وجعلنا هداتاً من رب جعلني مقيمة صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبلنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الاحرسان رب رحمهما كما ربياني صعيرا رب رحمهما كما ربياني صعيرا بهبلي من الذريه تنجي بما انك سميع الدعاء انك سميع الدعاء واجعل ربى قضيا مرضيا واجعله رضيا مقضيا اللهم استقدمنا لخدمه دينك خدمه تامه بقبول يدنا عامه الى ان نلقى الكريمه خديهك كما زبني بيان شعال بقدره الله كريم وحدينا بكل كريم الى قال له شيء نقص عليه الله بالرزق <تصفيق> الله